Галі давно зрозуміла: одним людям більше вдається перша половина життя, іншим друга. Тільки треба не упустити свій шанс. До 40 вона розривалася між роботою в газеті "Площа ринок" та домом. Її відділ називався "Людина". Улюбленим жанром було інтерв'ю, а професійним хобі відкриття імен майбутніх знаменитостей. Першою взяла інтерв'ю у маловідомого викладача економіки, який сміливо і нестандартно мислив, а через кілька років, коли він став міністром економіки, уже не мала до нього жодного інтересу. Повернулася свого часу з фестивалю «Червона рута» і написала не про переможця, а про дівчинку, яку журі належно не оцінило і самовпевнено пообіцяла. Слідкуйте за цією співачкою, на неї чекає успіх. І саме ця дівчина через кілька років стала переможницею Євробачення. Почула якось у столичному нічному барі, як співає чорношкіра дівчина, підійшла до неї. Хочу написати про вас у газету. Заскочена увагою співачка, наступного дня протягом двох годин охоче розповідала про батьків, кохання, боротьбу із зайвою вагою, до якої схильна, і про те, що вона більше любить співати українською, бо ця мова краще лягає на музику. Ніколи згодом ставши відомою, співачка уже не давала таких щирих, відвертих інтерв'ю. Як мисливський пес відчувала Галя майбутніх зірок. Вона любила початківців, талановитих, жадібних до роботи і успіху, ще вільних від штучного піару, фінансових обов'язків і залаштункових зв'язків. і нерідко переставала захоплюватися цими людьми, коли вони досягали успіху і починали жити за законами політикуму або шоу-бізнесу, що, в принципі, одне й те саме. А удома на жінку-газетярку чекали гори невідкладних справ, що непомітною вперто виростали в чергову побутову джомолунгму. На стелях помічали ганебне повутиння, а у щоденнику Віктора Молодшого двійки та категоричні звернення учительки до батьків. Старший син Сергій з говіркою та відвертого маминого синочка раптом на очах перетворювався на меланхолійного мовчуна, треба було негайно зрозуміти, що сталося. А чоловік Віктор Старший, що виріс на узбережжі Азовського моря на баклажанах, помідорах, кавунах, Ображено запитував «Ми що цього року так і не скуштуємо домашньої ікри із синеньких?» Хлопці уперто розкидали шкарпетки по квартирі, а коли ті знаходилися, то обов'язково чомусь без пари. Пес Рудий, потерпаючи від сезонної ліньки, залишав шерсть на килимах та по кутах коридору. А чоловік ніяк не міг позбутися звички вішати вологі рушники на спинки крісел, та на ручки дверей. Побут наступав на усіх фронтах. Галя тримала оборону. Їй все вдавалось наполовину і на роботі, і вдома. А у чоловіка тим часом справи упевнено йшли вгору. Він успішно ганяв машини з німецьких шротів в Україну, і до того часу, як ввозити старі іномарки стало невигідно, вже мав станцію техобслуговування – на кільцевій дорозі біля Львова. «Давай купимо дім», – сказав він якось дружині. «На яку суму ти розраховуєш?» – запитала вона. «Тисяч сто. Дай мені, я журнал зроблю». З такими грошима тоді можна було і будинок будувати, і журнал відкривати. Вони посварилися. Дім так і не купили. Далі жили у звичайній трикімнатній квартирі панельного будинку. Діти один за одним закінчили школу, вступили до політехніки, і розумник Сергій, башкетник Віктор Молодший. А на роботі все без змін. Тобто щодня все спочатку з нуля. Вона очолювала уже не відділ, а культурно-освітницький департамент газети, до якого входило кілька відділів. Писати самі часу не залишалося. Не раз пізно ввечері перед скиданням номера. Приглядала готові шпальти газети. Розуміла, що завтра читач триматиме в руках пристойний, такий, що не соромно,